Tizenkettedik fejezet. Kelvin búcsú ajándéka. Amikor Elizabeth nyolc éves volt, a bátyja John fogadott vele, hogy nem mer leugrani egy szikláról. Elizabeth persze ugrott. A szikla alatt türkiszkék kékvízű bányató volt, abba csapódott bele. A lába a tó alját érte, onnan rúgta fel magát a felszínre, és meglepetten látta, hogy a bátyja már ott van. Utána ugrott. – Mi a francért csináltad, ezt Elizabeth? – kiáltotta, és a hangja tele volt gyötrelemmel. – Csak vicceltem, meg is hallhattál volna. John valahogy kirángatta a húgát a partra. Elizabeth most a laboratóriumban ült egy széken, és hallotta, hogy egy rendőr magyaráz valamit egy halálos balesetről. Valaki zsebkendőt nyújtott felé, megint más valaki állatorvost akart hívni, de Elizabeth csak arra a régmúlt pillanatra gondolt a bányató fenekén. Amikor a lábújait simogató iszap marasztalta, és most úgy érezte, maradnia kellett volna. Nincs okom itt lenni, gondolta. Minden az ő hibája volt, a póráz miatt. Ezt próbálta elmagyarázni a rendőrnek. Ő vette a pórászt. De hiába mondogatta, a rendőr nem értette, és Elizabeth remélni kezdte, hogy ez az egész csak egy rémálom. Kávin nem is halt meg, evezni ment. Elutazott. Öt emelettel fejjebb a jegyzett tömbjébe írkál. Aztán valaki hazakült elizabeth -et. Néhány napig, hat-harminccal együtt feküdt a bevetetlen ágyon. Aludni nem tudott, enni szintén nem. Csak a plafont bámulta, és várta, hogy Kelvin hazaérjen. Csak a telefon zavarta meg néha. Mindig ugyanaz a nyafogó hang. Az átkozott temetkezési vállalkozó hangja, aki döntést követel. Szükség van egy öltönyre, amit az a koporsóban viselhet. Miféle koporsó? kérdezte Elizabeth. Maga kicsoda és mit akar? A sokadik hívás után hat harminc megonta a gazdája zavarodott viselkedését. A szekrényhez csalogatta elizabeth és a mancsával kinyitotta az ajtót. Ott lógtak Kelvin ingei, mint meg annyi akasztott ember hullája. Elizabeth ekkor értette meg végre, hogy elvesztette a párját. Nem tudott sírni, ahogy a bátya öngyilkossága és támadása után sem tudott. A könnyek nem indultak meg. Olyan volt, mintha már a lélegzetvétel is túl sok erőt követelne. Gyerekkorában egyszer hallotta, hogy egy féllábú ember szól a könyvtárosnak, hogy valaki vizet forral a raktárban. Magyarázta, hogy ez mennyire veszélyes, és noszogatta a könyvtárost, hogy csináljon már valamit. A könyvtáros próbálta megnyugtatni, hogy senki nem forral vizet, és mivel a könyvtár egyetlen helyiségből áll, mindenki szem előtt van. A férfi azonban kiabálni kezdett. Végül ketten vezették el és az egyik elmagyarázta, hogy a szerencsétlen fickó még mindig a harctéri idegsoktól szenved, és valószínűleg sosem fog kigyógyulni belőle. Most Elizabeth is hallotta, ahogy forralják a vizet. Ha azt akarja, hogy végre abba maradjanak a telefonhívások, akkor találnia kell egy öltönyt. Kelvinnek nem volt, úgyhogy Elizabeth azt szedte össze, amit szerinte a férfi szívesen viselne. Az evezős ruháit. Betette egy szatyorba a holmit, és elment a temetkezési vállalkozóhoz. Tessék! nyomta a kezébe. A komor, ünnepélyes megjelenésű férfinak már nagy tapasztalata volt a gyászoló családtagokkal, úgyhogy bólintott és köszönetten átvette a csomagot. De amint Elizabeth kitette a lábát, az asszisztensének adta. Ezt vigye innen! A négyes ravatarozóban a tetemnek 46-os kell, extra hosszú nadrággal. Az asszisztens elvitte az ruhákat és egy szekrénybe hajította őket egy halom hasonlóan nem megfelelő ruha közé, amiket más gyászoló családtagok hoztak az évek során. Aztán egy másik gardróbból kivette egy 46-os öltönyt, kirázta, lefújta a válláról a rátelepedett port, és elindult a négyes ravatalozóba. Elizabeth még haza sem ért, de Kelvin már megkapta az utolsó öltözetét. A kezét, amely Elizabeth kezét fogta, most sötét öltöny újba bújtatták, a lábát, amely álmában átölelte Elizabeth csípőjét, szoros nadrágba kényszerítették. Begombolták az inget, becsatolták az övet, megigazították a nyakkendőt, befűzték a cipőt, közben törölgették róla a port, ami mindent belepett, akár a mulandóság. Még utoljára egy galléri gazítás, fésülés. Utóbbitól a temetkezési vállalkozó asszisztense inkább eltekintett. A jól végzett munka elégedettségével kilépett a rabatolózóból, és elindult az irodába a barna papírba csomagolt ebédjéért. Közben csak egy pillanatra állt meg egy apró iroda előtt, hogy ismertesse a teendőket egy nővel, aki egy pénztárgép előtt ült. Elizabeth még mindig nem ért haza, amikor a számlájához hozzáírták a poros öltönyt is. A temetésen rengetegen voltak, néhány evezős, egy újságíró, nagyjából ötven Hastings alkalmazott, akik közül néhányan ugyan lehajtott fejjel, gyászruhában átcsorogtak, de valójában nem a kegyelet, hanem a kár öröm hozta ide őket. Hoppá, temetik a nagy menőt. A tudósok észrevették, hogy Zott is ott áll, némileg távolabb a sírtól, a kutyájával. Ez az átkozott eb. Megint nem volt pórázon, pedig törvény írta elő, ahogy azt is, hogy a temetőbe kutyát bevinni szigorúan tilos. Vannak dolgok, amik nem változnak. Zott és Evans még a halálban is úgy tesznek, mint akikre nem vonatkoznak a szabályok. Elizabeth távolról, a kezét a személyhez emelve figyelte a tömeget. Egy másik sírnál egy jól öltözött pár állt, és úgy kíváncsiskodtak, mintha valami hatalmas autóbalesetet látnának. Elizabeth a kutyája bekötözött hátán nyugtatta a kezét, és azon tűnődött, mi lesz most vele. Igazság szerint félt a koporsó közelébe menni, mert tudta, hogy ha megpróbálja kinyitni és bemászik Kelvin mellé, hogy temessék el őt is vele, abból csak botrány lenne, és úgy is megakadályoznák. 6.30 érezte a gazdája öngyilkos gondolatait, és egész héten éberen őrködött. Közben neki sem volt kedve élni. És ami még rosszabb, gyanította, hogy Elizabeth és ő pontosan ugyanakban a helyzetben vannak. Egyik sem akar élni, de mindkettő óvni akarja a másikat. Micsoda érthetetlen dolog a ragaszkodás. Egyszer csak a hátam mögött megszólalt valaki. Evans legalább jó időt fogott ki. Mintha a rossz idő elrontaná az amúgy vidám és szórakoztató temetést. 6.30 felpillantott, és egy hegyes álló, sovány kis embert látott kezében egy papírlappal. Elnézést, hogy megzavarom, fordult a férfi Elizabethhez. De észrevettem, hogy egyedül van itt, és arra gondoltam, talán segíthetne nekem. Evansról akarok cikket írni, és feltennék pár kérdést, persze csak a nincs ellenére. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy Evans híres tudós volt, de más nem tudok róla. Elmondaná, hol találkozott vele először? Megosztana velem egy-két anekdotát? Régóta ismerte? Nem, felállt Elizabeth és került a férfi pillantását. Nem, és akkor nem ismertem régóta. Egyáltalán nem. Értem, bólintott az újságíró. Ezért állít kicsit távolabb. Nem közeli barát, de azért szeretné tiszteletét tenni és elbúcsúzni. Talán Evans az ön szomszédja volt? Felismeri itt a szüleit, a testvéreit, az unokatestvéreit. Ha igen, mutassa meg őket, legyen szíves, szeretnék közelebbi történeteket is lejegyezni. Sok mindent hallottam Evansről, vannak akik szerint nagyon bunkó volt. Ön szerint? Tud valamit róla? Például azt tudom, hogy nem volt nős, de barátnője se volt. Az újságíró kicsit halkabban folytattak. Amúgy nem tudom, látta -e a táblát, de kutyát behozni szigorúan tilos. Tilos. A gondnok kifejezetten ügyel erre. Bármint kivéve, ha önnek segítő kutyája van, vakvezető kutyája, mert, mert ön. Úgy van. Az újságíró hátra lépett. Tényleg? Ó, ön, sajnálom, nem is látszik, hogy... Pedig igen. Tartósan? Igen. Milyen kár? Betegség miatt? Óráz miatt. A férfi még egyet lépett hátra. Nagy kár. Ismételte és elhúzta a kezét Elizabeth arca előtt, mert kíváncsi volt valóban vake. És valóban. A nő bent. A sír mellett eközben megjelent egy lelkész. Úgy látom kezdődik a buli. Az újságíró elkezdte magyarázni, amit látott. Mindenki leül, a pap kinyitja a Bibliát, és kicsit nyújtózkodott, hogy lássa, nem jön -e még valaki a parkolóból. Még mindig nincsenek itt a családtagok. Hol lehetnek? Senki nem ül az első sorban, úgyhogy valószínűleg tényleg egy bunkó volt. Elizabetre pillantott, hogy mit szól, és nagy meglepetésére a nő még mindig állt. Hölgyem! Nem kell oda mennie a maga esetében, mindenki megérti. Elizabeth tudomás sem vett róla, a táskáját tapogatta. Hát, ha mindenképp megy, akkor hat segítsek. Az újságíró meg akarta fogni Elizabeth könyökét, de hat-harminc rávicsorgott. A fenébe csak segíteni akartam, dörmögte a férfi. Nem volt bunkó, sziszegte Elizabeth. Az újságíró zavartan mormogot. Nem! Hát persze, hogy nem elnézést, csak azt mondtam, amit másoktól hallottam, a olyan plegykát. Bocsánat. Bár ön azt mondta, nem ismerte túl jó levönst. Nem azt mondtam. De hát azt mondtam, nem ismertem régóta. Elizabeth hangja remegett. Én is ezt mondtam, hogy nem ismerte elég régóta. Nyugtatgatta az újságíró, és ismét megpróbálta karon fogni. Ne érjen hozzám! Elizabeth elrántotta a könyökét, és a kutyával együtt megindult a hepehupás gyepen. Minden kőangyalkát és hervadozó csokrot kikerült, ahogy csak tökéletes látással lehet, és amikor az első sorhoz ért, leült a hosszú fekete koporsó elé. A temetés pont olyan volt, amilyen egy temetés lenni szokott. Bánatos pillantások, kapavágás a sírhelyen, unalmas szöveg, álságos imádságok. Amikor az első földdarab darab koppant a koporsón, Elizabeth félbeszakította a lelkész gyászbeszédét. Jobb, ha most megyek. Közölte és hat-harminccal a sarkában elsietett. Hosszú volt az út hazáig. Hat mérföld magas sarkúban, feketében, a kutyával kettesben. És az egészet valami különös ellentmondásosság kísérte. A jó és a rossz környékeken átvezető útszakaszok. A halálsápat nő és a sérült kutyája a virágzó tavaszban. Még a legszegényesebb utcácskákon is nyíltak virágok a kövek között és a kerti ágyásokban. Harsogtak a színek és keveredtek az illatok, mintha a növények versengtek volna, melyikük tud a legszebb tavaszi pompába öltözni. És ebben a tavaszban ván Elizabeth Elizabeth 30 zal mint két élő halott. A halottas kocsi egy mérföldön átkövette őket, a sofőr kérlelte Elizabetet, hogy üljön be, mert negyed óránál tovább ilyen cipőben úgy sem tud menni, és amúgy is kifizette a fuvart, viszont sajnos a kutya nem szállhat a kocsiba. Majd valaki biztos hazaviszi. Elizabet mintha meg sem hallotta volna. Egy idő után mindenki feladta. És békén hagyták. Ő pedig tette, amit ebben a helyzetben tenni lehetett. Hazasételt hat-harminccal. Mivel másnak nem akart otthon maradni, és sehová máshová nem mehetett, bement dolgozni. A kollégáknak ez nem volt egyszerű. Már mindent elmondtak, amit ebben a helyzetben mondhattak. Annyira sajnálom. Ha segíthetek valamit, nagyon szívesen megteszem. Micsoda tragédia. Biztosan nem szenvedett. Őszinte részvétem. Már az Úr kezében van. Más mondani való hiány, inkább kerülték őt. Nyugodtan vegyen ki hosszú szabadságot, a kollégái meg fogják érteni, ha távol marad a labortól egy időre, mondta a temetésen Donatti, és Elizabeth vállára tette a kezét, majd magában megállapította, hogy a fekete meglepően pocsékulál neki. Szóljon, ha segíthetek. Amikor azonban másnap meglátta, hogy Elizabeth ott ül a laborban, ő is elkerülte. Hamarosan világossá vált Elizabeth számára, hogy mindenki jobban jár, ha távozik a laboratóriumból, úgyhogy megfogadta Donetti tanácsát. Csak egy hely maradt, ahová mehetett Kelvin laborja. Belehalok, suttogta hat 30 fülébe, amikor megálltak Kelvin ajtaja előtt. A kutya odafurta a fejét a lábához, hogy ne menjen tovább, de Elizabeth benyitott, és mindketten beléptek. Erős, tisztító szerszak csapta meg az orrukat. Milyen furcsák az emberek, gondolta a kutya. Folyton takarítják a port. Aztán, amikor meghalnak, beletemetkeznek. A temetésen 6.30 el sem hitte, mennyi föld kell Kelvin koporsoljának elhantolásához, és mivel a sírásó igen lassan alatt felmerült benne, hogy ő is segíthetne és kaparhatná a port a mancsával. Most megint a por. De másképp, Kelvinnek még a porát is kitakarították innen. 6.30 nézte, ahogy Elizabeth a döbbenettől sóbálványjá válik a labor közepén. Kelvin jegyzet füzeteinek nyoma sem volt. Már dobozokba tették és elszállították őket. És a Hastings kutatóintézet vezetősége aggódva várta, előkerül-e valami rokon, aki igényt tarthat rájuk. Mondani sem kell, hogy Elizabeth, aki ismerte és értette Kelvin kutatásait, és aki közelebb állt hozzá, mint bármilyen rokon, nem számított. Már csak egy doboz állt a laborban. Ebbe dobálták a személyes tárgyakat. Egy fotót Elizabetről, néhány Frank szinátra lemeszt, egy csomag gyógyszukorkát, egy teniszlabdát, jutalófalatokat a kutyának és az ételhordót. Elizabeth szíve megsajdult a gondolattól, hogy még benne van a szendvics, amit kilenc nappal korábban készített neki. Amikor azonban kinyitotta, majdnem elájult. Egy kis kék dobozt talált az ételhordóban. A kék dobozban pedig a legnagyobb apró gyémánt, amire Kelvinnek telt. Az ajtóban megjelent Miss fresk, straszkövekkel kirakott szemüvege úgy lógott a nyakában egy láncon, mint egy lazakötél. Hát itt van, Miss Zott mondta. Miss Fresk vagyok. A személyzeti osztályról emlékszik? Kis szünet után folytatta. Nem akarom zavarni, de... Szélesemre nyitotta az ajtót, és látta, hogy Elizabetta dobozban kutat. Miss Zott, ezt nem szabad. Ezek az elhunyt személyes tárgyai voltak, és bár tudatában vagyok az önök, hogy is mondjam, rendhagyó kapcsolatának, akkor is be kell tartanunk a törvényt, és meg kell várnunk, hogy jelentkezik-e valaki. Egy fivér, egy unokatestvér, valami vérrokon. Ezt meg kell érteni. Nem ön ellenszólok, nem személyes okból. Úgy is mondhatnám, nem ítélkezem. De mivel nincs olyan dokumentum, amelyben az áll, hogy ön Mr. Evans örököse, sajnos a törvény kötelez minket. Mr. Evans kutatásait és feljegyzéseit már elraktároztuk. Miss Fresk ismét egy kis szünetet tartott, és végigmérte elizabeth -et. Rosszul van, Miss Ott. Úgy fest, mint aki mindjárt elájul. Elizabeth megkörnyett, mire Miss Fresk kitárta az ajtót és odasietett. Fresk azóta gyűlölt ottot, amióta azon a rémes napon az étkezdében Eddie úgy bámulta, ahogy őt soha. Ma épp a liftben voltam, és Miss Ott is beszállt. Négy emeletet mentünk együtt, áradozott Eddie. És jót beszélgettetek? Csikorgatta a fogát Fresk. Elárulta mi a kedvenc színe? Nem, de legközelebb megkérdezem. Istenem, milyen különleges nő! Freszk azóta kénytelen volt hetente többször is végighallgatni, miért olyan különleges nő Elizabeth zott. Eddi máshol sem beszélt, folyton zott, így meg zott, úgy. A többi kolléga is állandóan vele volt elfoglalva. Zott, zott, zott! Freszk már hallani sem akarta. Gondolom, nem kell mondanom, hogy túlságosan hamar tért vissza a munkába, és főleg ebbe a helyiségbe. Szólt Fresk, és Elizabeth vállára tette a párnás kezét, majd jelentőségteljesen körbepillantott Kelvin hajdani laborjában. Ez nem tesz jót önnek. Még gyászol. Pihennie kell. Ügyetlenül megpaskolta Elizabeth hátát. Persze tudom, mit mondanak a többiek. Tette hozzá, kétséget nem hagyva afelől, hogy a Hastings kutatóintézet minden plegykáját ismeri. Tisztában vagyok vele, hogy maga is tudja. Tisztában volt vele, hogy Elizabeth valószínűleg nem tudja. Minden esetre véleményem szerint, akár ingyen kapta a tejet Mr. Evans, akár nem, a halála akkor is rettenetesen fáj önnek. Sőt, szerintem a tej a magáé. Tehát, ha ön úgy dönt, akkor jogában áll osztogatni. Na, akkor most már Zott is tudja, mit mondanak a többiek. Gondolta fresk elégedetten. Elizabeth felpillantott, sütött a tekintetéből a döbbenet. Ahhoz már tehetség kellett, hogy valaki ennyire elképesztően tapintatlan legyen. Talán ez munkaköri kötelesség volt a személyzeti osztályon, talán ott el is várták a hamis, erőltetett vidámságot és azt a fajta érzéketlenséget, ami még egy gyászoló inzultálásában sem talál kivetni valót. Több is kerestem magát, mondta Fresk. Az egyik ok Mr. Evans kutyája. Az ott. Mutatott 6.30-ra, aki komoran merett rá. Sajnos a továbbiakban nem léphet az intézménybe. Remélem megérti. A Hastings kutatóintézetben Mr. Evans köztiszteletben állt, ezért mindenki sokkal megengedőbb volt a hóborjaival szemben. Most azonban, hogy Mr. Evans eltávozott közülünk, a kutyának is távoznia kell. Sajnálom. Úgy tudom, az ebb Mr. Evans tulajdona volt. Freszk kérdőn nézett Elizabetre. Nem, a mi kutyánk, azaz most már az enyém. Értem, mostantól hagyja otthon. Hat-harminc felemelte a fejét a sarokban. Én itt nem bírnám kinélküle. Nyöktek ki, ki Elizabet. Tényleg nem, higgyel el. Freszk úgy pislogott, mintha a túl éles fény bántana a szemét, aztán váratlanul elővett egy mappát néhány jegyzettel. Elhiszem felelte végül, de nem nézett Elizabeth szemébe. Én is kedvelem a kutyákat mondta, bár ez hazugság volt. Mint említette, Mr. Evans hóbortyait kénytelen volt eltűrni az intézmény, mert fontos volt a munkája. Ismét Elizabeth vállára tette a kezét és paskolgatni kezdte. De magának is be kell látnia, hogy a protekciónak már vége. Elizabeth arckifejezése megváltozott. Protekció? Fresk megpróbált kimértem farkas szemet nézni vele. De hiszen minnyáján tudjuk. Soha nem volt protekcióm Kávin miatt. Nem is mondtam, hogy volt, válaszolta Fresk meglepődés színlelve, aztán halkabra fogta, mintha titkot árulna el. Mondhatok valamit? Lesz majd más férfi is az életében, mi szott. Talán nem lesz olyan híres vagy befolyásos, mint Mr. Evans volt, de hát ez nem akkora baj. Én pszichológiát tanultam. Tudom, miről beszélek. Maga evans választotta, aki híres volt, nőtlen volt és előre vitte a karrierjét. Ki tudna ezért haragudni önre? Csak aztán mégsem ez jött be. Calvin Evans meghalt, maga pedig gyászol. Hát persze, hogy gyászol. De nézze a dolgok jó oldalát. Most ismét szabad a pálya. Sok kedves jó férfi van a világon, majd csak feleségül veszi magát valamelyik. Fresk visszagondolt Evans cseppetsen megnyerő külsejére, aztán az jutott eszébe, hogy Zott most megint egyedül álló és zsongani fognak körülötte a férfiak, mint a méhek egy rózsa körül. Amikor pedig megvan a vőlegény, talán egy ügyvéd, akkor maga végre felhagyhat ezzel a tudományos bohóckodással, otthon maradhat, és szülhet néhány cuki gyereket. Eszem ágában sincs. Fresk kihúzta magát. Micsoda különös hozzáállás, jegyezte meg. Tényleg, nagyon, de nagyon utált az ottot. Még valamit közölnöm kell a gyászesetokán kapott szabadnapokkal kapcsolatban. A kutatóintézet három plusz napot ad összesen tehát öt napot. Ez rendkívül nagy lelkű ajánlat, mi Zott. Akinek nem családtagja halt meg, annak sosem szoktak ennyit adni. Ez is csak azt mutatja, mennyire fontos volt számunkra, Mr. Evans. Tehát nyugodtan menjen haza, és maradjon is otthon. A kutyával együtt. Engedélyt adok rá. Elizabeth nem tudta volna megmondani, hogy Fresk kegyetlen szavai miatt, vagy a kezében szorongatott apró hideggyűrű miatt, de hirtelen úgy összerendült a gyomra, hogy a mosogatóhoz rohant és belehányt. Ez teljesen normális, jegyezte meg Fresk, és odasietett egy halompapírtörlőkendővel. Le van sokkolva. Aztán felvette a straszköves szemüveget, és alaposan megnézte Elizabeth-et. Ó, oh, bólintott rosszalóan. Igen. Értem már. Mit? Dünnyögött Elizabeth. Ne legyen már ilyen naív. Hát mire számított? Összerencolta a homlokát, és ingatta a fejét, hogy Elizabeth számára nyilvánvaló legyen, hogy ő igenis tudja. De Elizabeth nem reagált, nem látszott rajta semmiféle felismerés, és freszk azon tűnődött, lehetséges-e, hogy Zott tényleg nem tudja. A tudósok már csak ilyenek. Addig hisznek a tudomány elkerülhetetlen tényeiben, amíg velük magukkal nem történik meg. Majdnem el is felejtettem. Freszk elővett egy újságot a papírok közül. Ezt mindenképp meg akartam mutatni. Jó fotó, nem? Az a cikk volt, amit a temetésen kószáló újságíró írt. Elhúnyt a zseni, harsogta a szalagcím. Arról szólt az egész, hogy Evans nehéz természete hátráltatta a tudományos karrierje kibontakozását. A hasább jobb oldalán Elizabeth és 6.30 fotója volt, ahogy a koporsó mellett állnak. A felirat? A szerelem nem vak. Alatta némi szöveg, miszerint még Evans barátnője is azt mondta, hogy alig ismerte őt. Micsoda rettenetes íromány, surtogta Elizabeth és a hasára szorította a kezét. Ugye nem fog megint hányni, korholta fresk és néhány papírtörlőt adott a kezébe. Tudom, hogy maga vegyész, mi Zott, de nyilván nem éri váratlanul, hiszen tanult biológiát is. Elizabeth sápottan, üres tekintettel nézett rá, és freszk egy pillanatra szinte már sajnálta a nőt. A csúf kutyát, a hányást, meg az összes problémát, ami a küszöbön állt. Zott hiába volt okos és gyönyörű, és felháborítóan szabados erkölcsű, ezek szerint semmivel sem volt jobb helyzetben, mint mások. – Mi nem érváratlanul? – kérdezte Elizabeth. – Mire célozgat? A biológiára! – kiabált a fresk, és a tollával Elizabeth hasára kopintott. – Zott, kérem, mindketten nők vagyunk, ne tegyen úgy, mintha fogalma sem lenne. Evans hátra hagyott egy kis meglepetést. Elizabeth szeme tágra nyílt a döbbenettől, ahogy felfogta fresk szavait, és azonnal elrohant hányni.